ومنها بَدِيهِيَاتٌ وقد تَقَعُ فيها اِخْتِلَافَاتٌ وَتَعْرِذُ بِهَا شُبْهَةٌ يُفْتَقَرُ فِي حَلِّهَا إِلَىٰ أَنزَارٍ دَقِيقَةٌ غَرَجْدَ عَلْنَا مَمُّ وَصُوف تَدِي عبارتنا وَيَمْ دَلِيلُ وَإِلِّنِ دِي صفتة اليوم. صفتة و ی د ضرورت او ډیر قسمونه دي د ټولو نه قسم اعلی احتیاط دي او د عام قسمه بدیهیات دي صح احتیاط دخل کو اختلاف ته او په بدیهیات کوم دخل کو څه شیر اختلاف په بدیهیات کې دخل کو اختلافات دي او دات شوبه پیدا کیږي پاره کې چې دا حق په حل کې بیا انظار د دقیقات احتیاجي خلک ډیر لوي نظرونه وایي د حل د پاره په بډي غیاثو کې داته مسالې اختلافات پیدا کیږي نو مثلا شی بیا موجودي یا بمعلومي د دې سره خلک اختلاف کوي ويذ ابرا توخ ما نما موجود یا نما حال یا معدوم ثابت معدوم ثابت هر غشید وای چې فل حال خو تعلق د جعل و رپوري سیدې چې الله پیدا کی نو ایدام منګنه منو شیبا یا موجود یا ماعدومی اوی نما نما چې یاو موجود یاو ماعدومی یو بل شیبه کې مثبت چې معدومی ثابت ته یا حال دې وان اسې دا قرنګ الكل لازم من الجز كل اعظم دې رجز نه وي دام خالق نه ماني وي ډېر کارته وځو خيمه چې جز بغاټې دې چانه ده کلنا لکټګورې نه د تاوس لکای د تاوس نه غټه ده دا څ ډېر مسایل دي چې حق مسایل او کې بدیهیات کی هاو داږي باوجود پای کې چې شرع غل اختلاف راغلل را نو هر کله چې په بدی هياتو کې اختلاف راغی نو لا دري وای زکه فهمنګ شک کو کنه اې څه نشته علم د سرچینه کوي دا دومره اختلافات په څنګه راتلو په بدی هياتو کې و څنګه اختلافات او اين دی وای زکه فهمنګ وایو کنه چې څه زمنګ خیالي بتاغه ده په نفس اللهم هر کې څه نشته په زمنګ د اعتقاد خبري بس او اين اديو زکه فهمنګ وايو کنه چې دا ټول <سؤال> او همو ديو خیالات دي کنه خیالات به تیرې مفروزي لري کنه چې مفروزي نه نه په بدیهیات کې ولې اختلاف کی او منها او بعضي د دهغ ضرورتونه هغه بدیهیات یو ولې ریک او قد وقع فيها واقعي کې پدي کې کله واقعي کې پدي کې اختلافات اب پیدا کی گی پدی که شبهی که افتقار که دلشی بیا فی حل لها پا حل دا دے که الہ انظار دقیقا آغا انظارو تا چا دقیق نظرون ای انظار دقیقا ته تا افتیاج و افتقار داری نو معلوم از و دا خبرہ چه معلوم از و دا خبرہ دا غوو ای انا دیا چه تولاو هام خیالات تی اندیاو ای منچ کمولو بتا خبری و کو هاو شکت والنظريات فرع الضروريات ففسادها فسادها ولهذا كثر فيها اختلاف العقلاء وقطخ والنظريات فرع الضروريات خرج علم او مصوب د دې بل دلیل ویلي دی ویله چې ضروريات سبب د علم نه ده وي سبب د چا نه ده علم ضروریات سبب د علم نه ده نو نظریات سبب د علم نه ده زکه چې دا ټول نظریات بل اخر د دې رجعه کی چاته ضروريات وتا بل اخر د دې رجعه چاته کی, کی ضروريات وتا د دیواجنا وامن ها هنا ترا د دې سره څنګه غوډبی کتابونو کیا بل کتاب خصوص سلم کې ولی الصلل كل کل من كل کل منهما غیر متوقفن علی النظر و علی نظرین على علی النظر و ایلی علی دارا فیلز متقدم الشیع علی نفسی بی او بی مراتب و غیر متراحی فا اند دور مستلزمون لیت تسلسل انتا کدا خبر سوی دا چو ٹول تصورات و ٹول تصدیقات سی شیع ندی دي بڑی ہی دی دي ٹول نظری دی دا سویلشی دی کنی دی ٹول تصورات و تصدیقات وی بڑی ولی که تصورات و تصدیقات طول بدی هیوئے نو دخل کو بکی اختلاف والی رات دو اطول تصورات و تصدیقات نظریم ندی ولی نظری که نو دا چه مخفوڑان دی بانیسا مخفوڑان دی بانیسا نو تسلسل رازی یو پبل موقوف ابل پبل بل پبل نو سلازی میگی او کراگر زی نو دور رازی ادور اتسلسل دوار سی شیده نا جایز او ناروا ادسیم نشی که چټول تصورات بدیهی شي او تصديقات به باقي بدیهی او باقي شي او يا بالعصى دسم نشي کېدله زکه اغم د سلم عبارت ته ولاي ولا متصور من التصديق ولا بالعصى تصور د تصديق نه نه مالينيږي او تصديق به چار نه نه مالينيږي تر تصور نه یعنی کاشف د تصديق تصور نه شي کېدله او کاشف د تصور تصديق نشي کېدله نو چې دا ټول خبري نشي نو بازي تصورات با بدیهي باقي باندې نظری باقي تصديقات هم با بدیهي او تصدیقات تصديقات قصيشه نظری اغه نظری به مون معلوماته د بدیهې نه په طريقي د فکر سره سوکنګ اغه نظری به مون معلوماته د بدیهې نه په طريقي را ا په فکر کې څه راضي اغلبي را او عاصم سقط منطقه نديجه پورې خبره کوم چې د نظریاتو د دې رجع بالاخر ته کېږي ضرورت ته کېږي ته چې الیان العالم محدث معلومه خد له انه متغیرون او كل متغیرن بما معلومه کنه چې د تصدیق بدیهې نو دمو مفید او کسب شوره تصدیق نظری یا چې انسان معلومه په حیوار نه ناتق سره انسان تصوری نظریه ا حیوار نه ناتق تصوری بدیهې نو دات تصوری نظریه ته په تصوره بدیهې باندې شي کای معلومه لب ال اخر رجع اند نظریات چاتکی کی, کی ضرورتات توتکی او د ضرورتات کی د طوله قوی ضرورتیا توکی اول نمبر 1 حسیات سی ا نو بردو بدیهات سی نو چې د حسیات او دغه حلله او د بدیهات او دغه حلله نو بیا نو فسادها فساد د ضرورتاتو دا فساد د نظریات هم دی عقل کی سبب دا علم د ضرورتاتو کی علم سبب نشو. او علم را نظر نو مطلب داري نظریاتو کې دغه حال دي نو د نظریاتو بلاخره رجع بدیهیات ته کیږي او دای خبر ختمه شولا نو نظریات هم د قشاندې لکه بدیهیات او پرنګ دواړه یو شی دي او نظریات نظریات د فرع د چاېد ضرورتيات نو فسادها فسادها <تصفح> نو فساد دا ضروریات او هغه فساد له نظریاتوم ده کنه بس نه نظریاتوم څه شو کنه عام فلسفه نو سوفاستایوی بدیهاتم داسری آی کی علم راتلنه نشه او هم د خیالات ته سو تابع د اعتقاد دي د قرنګي نظریاتو کوم دغه مسله را ولهازه رده د وجنه چې ضرورت فاصد شو نظریاتم فاسيديږي نو د دې وجه نه کثرت هي د دې اختلاف تعقلا او بتويني ډېر اختلاف تعقلا وي په نظریاتو کې مثلا یو نه نظری درته خایم العالم, در. العالم در. قديم المسله نظریه را العالم قديم المسله نظریه را او ځکه لانو مستغن للمؤثر وكل ما ذا شره فهو قديم اسوکي عالم چې کم دېره حادثه دي یا نو متغیر او كل متغیر حادثن فال عالم حادثن نو ګوره دا نظرې م تصویري هوي الله دا شيری دا نظریات دي نو بده کې خوځه کې اختلاف ته وقلاو دي سوکي سوو يا سوکا بل دی واځنه خو ته ګورنه سوک جزلات جزاه حق دي اسوکي جزلات جزاباتين نه سوک حویله ثابته را اسوکي حویله ثابتانه را واشکنا سو کوئی فالق یک بلل فرق والالteam سو الخرق لاق والالفرق والالteam پټول او مثایل نظریه کوم بقا اختلاف تم د کی بی وج نه دی چې په دې ضرورتو کې اصل کسی شی رئی اختلافی قلنا غلطه الهذ في البذ في الباذ لاسیبابن جزيه لا ينافل الجزم بالبعض اسباب الغلط <تصفح> قلنا قلت الحسط في البعض لأسواب انجزئة لا يوناس الجذب بالبعض بانتفاع اصواب الغلط قلنا سرغرز دالنامو مصوف جواب ده در صفاستائيه و داد اللون حاسن دا جواب داره چه اول ندیوه لیو چه علم علا قسمين ده ضروریه و نظریه و د ضروری دا طول و ناول طولن اول قسم حسیات تی پایه که اختلاف رازی و تگورن تا خوکه پېتريخ لهنګي اؤ تا ګور نه احوال تا دوا ورتا یو ورتا دواخکاري جواب من وغو وائو... یو ګورکانا دا قاصيلا لاګان دي کنه دوی نه پیږی دی په خپل ځان رات کئ وای ګورئ موږ تا والی تاسو نه مانای دا خبرې دا څه پستا یو ځکه وای تا ګور نه چې حس غلطی کئ ما ځان څنګه و یاره ل واحده اسنه یو تد وخ کاری مونږ چاته دی وې احوال تر مونږه احوال چاته وې دی وې بیمار تر مونږه خو بیمار دی کنه زه تهغه ته پخپلہ وځي ټکنه لیکنه وې صفراویته دا راشه اې صفراویته وې خوخ شه تخکاری مونږه ها ته خوخ شه وې کنه سات حقوق کاری ته ټکنه خو صفراوی لري کنه چې پچا صفرا مرض نه داغنه تا کاغم وی چیرې تخ دی ابیټیک دا خو چې په تصافرانی نو اخو خوګ تخوګ وی ا کخو خوګ نشینو په لې ما بیل خوګ بیا خوګ تخوګ سلو وی يرنه پهګه ګان چې دی وی چې هغه تخ خوګ تریخ کاری نو موږ یو کده خوګونو ته تریخونه حقیقت کې سنین نو لمه سمي الخوګو باسم الخوګ و تخوګ باسم التریخ نو بیا خوګ تخوګ ولی وی او تریخ ستریخ ولی ونه شو غنا کو دې سره بحث کا نو دا وځي چې هغه ونه کړا دغه خبره پیګم نه او بس کته تاسو هغه یې ساره کې مم شکه کته په پرمخړه کې نه وای د کې مم شکه چې زه یې پرکلم نه نو حاصل ته جواب دره قل نام ورتوایو غلطی د حص په بازو کې غلطی د چا ده حس پا بعضی که لی اسبابین جوزیتی دواجر اسباب جوزیو دواجر شیرم سبابی جوزی دارش دا جه کوک ده مجموع نور که کگلیچ ته نو دا خو سبابی جوزی شکن نو دا کم سبب شو خود دی منافات خود دی سر نیش دیکنه چی جزم بالبازی چی جزم دی پا بعض راشی پا انتفاد در دغا سبب مخیلل که دغا مخیل سبب نیینو بیا خود اسنا جزم دیکنه دا غیر سر سر منافات یعنی سفران مرض در سبب جوزی رو دره که خوک بوده تریخ کاری خب پا یعنی در سبب جوزی مفسیده نیشتی نیشتی نیشتی نپکار داره که خوک بوده خوک کارشی بود یعنی مرحب پوشی قولنا منوائیو غلطی در حس فبازو که کم زید که حس غلطی کرده و احوال که چه مجموع نور که کگلی چه غلطی در حس فبازو که لی اسبابین جوزی یتین دواجر اسباب ایو نپید دی منافع پنشتی لینو ایل جذم تارا کی ری شروعی دی جذم راستی بی الواقع ببازی بانتفاع اصباب الغلط پا انتفاع دا اصباب او وہ غلط فکم دیکھ اسباب دا غلط اسباب او غلط کسیش منتفی، یعنی اصباب منتفی بانتفاع اصباب را یعنی شئی اصباب غلط سئی منتفی نو بیا خواب ضروری نه چی جذم برانشی بیا برانشی که جذم برازی و اختلاف غرضمه موسوف د عبارت نه او دو دلیل نه جواب دی حاصل د جا دا اختلاات تو فیل بدی ل عدممل الفی اوړاند د دا خبره شوا چې په بدییت تو چې اختلاف نود جواب کے په بدیاتو ک چکم خلکو اختلاف ک د ک داسې و و که نه چې د ضروروری دو کسم بدیات چ ک خلکو اختلاف کړ نو د سوپ چې اختلاے په بدیاتو کې نو په بدیاتو کله کله کل اختلاف راځي خدایي وجدي کنا بعضې د سيتي حکم بدیهي بعضې د سيتي حکم سي خدایي طرفین نظریه ني او بعضې د سيتي هغه حکم نظری او طرفه ني شي بدیه نه نو کله کله راځي لکه د دې لن مثال دا سره کله طرفه نو کله پراتی لك عن نار وحاره النار حاري و زه حکم ورګر اميده ټول خلک پیژني خدای نارم خلک تعریف کوي او د حراتو هم خلق تعریف کوي اوور ور ګرم دی نو دا حکم بدیه دي نو کله حکم بدیه طرفین نظریې ني نو د دې باندې خلک پکې تڅې شو کې اختلاف نو دا په دې لالت نه کوي چې یاره بدیه تو کې اختلاف راغنو دا فاسید شو حتی چې اند بیا انادیه لا ادريت نه شه دي او چته شي نه دا څه خبره راغله کله نا کله دا څه وکړه بلعکس چې طرفین بدیه یې شي نو مطلب دا ره چې در د دیو جنراتي کې ښه قلنا موږ یو ښه تاسو خوش وکړه اختلاف په بدیهی کې د واجب د ادم الف نه د ادم الف نه دی او سړی مونږ الف نه دی د یو سړی مونږ ثابت نه دا شی سره اگر کاغه بدیهی نو بل ته سم بدیهی ښکاری او د ته د ته سم نظرشه لکه مثال په تور باندې چې کیسره ماتون ته بچ سوګلړ نوอัลته بچ نه انیانون دا تاسو په قلم کړو ویت وکم گیم کیداونو وای قاضی الحمدللہ دا وای صدره د امور دا د ټوله غیټه بیا د عدالت کی مولیاں نه پیژنی نو د عدالت مولیاں د لفظونه نه پیژنی والته عوام پیژاندل ځکه البته بمنځینه کلی بدی هیشي ودا مطلب سره ځکه ټول طالبان وتل اول تک وم دغه کیداونو له وتل هغه امیان وبم دغه اوریدل ما شموارین نه خبرې به اوریدلی نو با دی وخت آتی کیو خبره بدی هی فو دبل سره څه شی نو بیا پکې ته څه شی او لخلاف ان فی الثوری يا دواجر خلاف انا بچاکر لخفائن فی الثوری دوجره خفانا پا تصور کے کلا تصور کې خفا راشی یعنی اغا حکم چکم دینو اغا حبادیهی خوات تصورین چکم دین زرینی دوی داخل یا دواجر خفا فی الثوری نا لا یونا فی البداحات ازی منافعت دا چا سر نشته؟ د بداحات بداحات سره نشته نو منافات دا بداحات سر نشته یعنی خفاره په تصور کې یو سره الف نشته او د منافع ته په داهت سره نشته هغه شی په دی هېره خو بیا هم کله کله اختلاف کی راځي نو دو دې و او امرانو د وژنارازي خو په کمځه کې چې دا دواړه کارون نه ني یعني د سړي سره الف او د دې سره سره خفابه په تصور کې مني نو بیا په خامخا په پټول کې بیا په پټول خلق دا کینه کوي چې دا د دې دلته سره د اختلاف په بدیهی کې دا واجده ادم الفنا یا د واجده خوفا پر تصور نه لا یونا فی البداه تا کنا د منافق خو دا چا سره نشته یو شی بدیهی دی بیا په کوم داد واړه کارونه دي اختلاف ته دغه وجه نه راغلي نور په بدیهی کې اختلاف نه راغلی وكثرت الاستلاف لفساد الانظار لا تنافي حقيته توازن النظر بعض النظريات لا تنافي حقيته بعض النظريات قرر تعلمه مصوب ده دلیل الثالث جواب آی خبره تکلو و ير نظریات کو فرع از ضروریات و نو چی ضروریات دا غفکم شنو ده نظریات وهما دا غش د ویدجن اختاب غوری ده چپا نظریاتو کې دخل په اختلاف راغله بعض خلک وايي چې عالم قدیم دی او بعض خلک وايي چې قديم نه دی بلکه تي شهره نو بعضه تقدیم بعض و یا بعضه ورته سوی حادث نو دې راځي جواب کوي ویه اول خبره هم در درل او غړول الحمدلله اول خبره دا چې د نظریات پر عادت اده د ضرورتاتو سوی ضرورتاتو کې فساد به نه م ثابت کړي په ضرورتاتو کې فساد نشته کته وی هغه حیثیتو کې دی ځکه ما خدای سره ټیک نه دی کنه بیمار دی کته وی هغه بل بدیاتو کې خو بیمار نه راځي کنه بیمار نه نه خلکه کلام بیمار دی یا سره ده اولفت نشته یا خفافه را راغلی دا خدای او بنا غوی دی دیو جناب او تبیني چې د خلق او مابین کې څه شر راغلی اختلافه سو دی سو کو عالم قديم نه د حادثه نه جواب کوي و د خلکو د اختلاف راغل غل ادارې را د د دیو جنا راغلې جن راغل چه د یو سری نظر فاسید دی د یو نظر سره د یو سید او دبن نظر څه شری فاسید د اختلاف په دی وځ راغې نو د اختلاف را تک دلیل د دینې نه چې نظریات وکړي فساد راځي د اختلاف ذکر راغې چې یو نظر سید او دبن نظر څه شری غلط مثلا یو که عالم قدیم دی اوب عالم حادث دی سووکې د محدي د غه او کبرا دواله ص دي ل متغير متغیر حاد سخه او که دوړیدي سغه او که دوه صدي او دا, دا, دا, دا, دا, دا کم ک عالم قدیم دی ل مستغ عنل موواثرې د د د نه د که صی ده چې کم مستق د نه هغه ق دا ټیک ته او داڅه غته ده چې دا مستقنی د موثر نه نه انسان د عالم مستغنی د موثر نه کد شي. نددد داستوغرا غلطه ده دا. چې صغرا غلطه ده نو ځکه د غابل ملاتره تقابله او تخالف راغي ورنه حقیقت داره لري که کداغه صغرا د دوالو صحیح او کورام د دوالو صحیح نو په مس کې بیا اختلاف قطعا نه راغلي وکثرت الاختلاف د کثرت اختلاف چې راځي له فساد الانظار دوجره فساد د نظرونو نه لا تنافي حقيقه بعض النظريات د دې منافعه ته حقيقه د بعض نظريات سرنشت د بعض بیا هم صحیح وي والحق و غرض عالم و مصوف تدیا عبارتنا اغا دا ذکر کولی چھ پدیبانی چھ کم منگ ردود تحقیقیہ اکڑا یا پدیبانی کم ردود الزامیہ منگا اکڑا دا ردود تحقیقیہ و ردود الزامیہ تام نیدی دا سیشنی دی تام نید نو المه موسوب پخریر کې فرمائ وی سره د سره منظره کدللی دی شي او خاص کار لاادې او سره خود د سر سره سری شي کدللی سبح ممکن نه دی ممکن ځکه نه دی چې تک یو سری سره بحث کاي نو معلوم شی براخلی مجهول باور وربان دې معلوماي تکې و سري سره به کاي نو یو معلوم شی برلیې یو سری سره بحث کاي. نو یو معلوم شه بر آخلی او مجهول شه بر ور بانده معلوم آئی او دادا سر ظالم بچیری چی یو معلوم شتده ناینده هم دادی پنیزمانی چی دی اومانی او تای بیا آخلی او سشه پر ور بانده ثابت که مجهول په ثابت که نو دې طریقه باد آئی چی دی بادی یو غط کنده باو کنه او چکنده رو کنه سلی پکی با تارکول آن دا شانې خاوری تیل و غیره دا طول با اخوص دا وپا کیوا چای چه سم ور بل شو کنا نو بیا با دیرا والی ویا منعی نو یو چیم دیککڑ دی ور دا نو کدی او منعیل راو بودی او منگا خوب شوی و حقیقت ثابت دی او کبیم نمانعیل نو پریده جو سوزی و اخلاس شو دی دا قیوه تا دی پا شارح بانی او سوال دارے چی عزاب بن نار دا اللہ نا سیوا حدیث کی دارے جی چی دا اللہ نا سیوا بل سوک عزاب نو شارح څنګه فرمائی چې پکار دارے چی دیتا عزاب دا نار دا اور ورک ریشی نو ددین ازمانگا علامات با جوابا کئی یو جواب دار کئی کہ سنی سورتون دارتی چی تازیب بن نارم جائز دے لکا حدیث کی رازی چی دغری مقابل د رخل کو مجاہ مجایدین چې هات کې په قاله تسن خلق ناس خلک نستې مچلی چې موچ کې ته نستې او چې یا مچو کې ناس خلک دي هغه په یو تهکې سر را وي نه همد وی نودی بلڅ کوولی چې دبار نه کډکسپ کوي نوفیه کوي نوی به هم دا ته شار کو چې دقاله شاته به ور بلکیته آری د چېور روانې روان روان یا را و و ولي یاپې چ نو دا خو په زمونږ په دا کې شترم داسې مساله په کار داره چې داسې چې سمکار اوشي. دښوا نو کله کله دا مګی ابو خاری کوي دا غره حدیث ته جلیول کې او دا الله باسي نبی ناغه داغه پزین کې دا خبر راغله چې یا الله تعالی دا کوم خلکو باندې چې عذاب را د دې کې خلک می او دا عذاب راځي دا ټول خلق ختم شې نو دا خو اخر خلک پکې ختم شو نو دی کې وې میږي او چیچو دشي بازی نبی مېګر اړل کې شوې چیزچا نو خلک وای چې د پیغمبر چې حضرت موسی عليه السلام د موسی عليه السلام حکم ورته د دې مېګو کې کم کور دا دوران کوي د مېګو کور څه کوي نو دا تمبه وته الله تعالی ورکه وګورک یو مېګیو چې ټل ټول کور دیو نوران ته امیثال په تور باندې کدا شانه ډیر خلک او فاسد خلک ای سره کله کله پکېره صحیح خلک چې دغه پکې ملار شي کنه یعنی دا تمبه ورکه ای نو دې پرار څوم چې دام زمو فقاهه ولې کله را مطلع دویم جواب اځم جوابې دا لري دا الله مقصد دے چی رشتی ہو دا نه دي دا الله مقصد دا نه دي چې ریښتیا د څه وکړي خدای الله مقصد دا نه چې غایته باب د دې سره بحث کړي چې کیدې شي نو دغه یو صورت نه د دې سره بحث څخه ګټه نه لري غایته ما خپل باب د دې سره دغه یو کار کوي شي بث بل کار نشي کوي ا کاردار کړي چې ور بلکې ایا پری نو مطلب دا علامه دالې چې دې سره بحث بحث مکووي ماز چې دې سره تاوان دې کې سره بحث کوي دې ته تاوان نه رسې مونږ ته تاوان به شي مونږ ته ځکه تاوان رسې چې دې سره مونږه بحث کوو نو دی په مونږ باندې ځان مشهورې دې په مونږ باندې او کثره چې کړي نن سلام داتي بازون نه شي او اکثر غيره چې لوي شیخ لوي او عالم هغه ته واخلو ما سره بحث وکړ ندې د سوجدا چې د ما سره په بحث نشکولای دا سوجدا چې د رامنځور مشروی دي د رامنځنې څه کوي ته وغټ پهلوان سره په پردول ورشه را ورز نو خو سبب خلک وې دا دواړه کسان ورغلیو د دې په خلک کوی کنه به وایي بیا په کډام وایي زم ماخ په وای شي بیا دې شي وایي کنه دا خو دې چې جبه خو دې چې نه هر څه ویلی, ویلی شي دا نو مقصد می چې دې سره کله بحث شروع شي نو دا بحث کې بیا د دې د راکې کنابي بیا خلک کې کی متارف کیږي او خلکو کې مشهوريږي نو په کار نه راځي دې سره بحث شي اصل کې مشهوريږي والحق حق خبردارانه انه لا طریقه ال المناظره ماهم اي الطريقه نيشته المناظره ماهم به ځرا خصوصا یا خاصه خصوصا فزح خاصه په خصوص سره چې غاز کوم خلک کمال لاذري خاص کر لاذري لانه قدي لا اعترافون ب معلوم دیره سره خبر نه کړي او معلوم کې اسباد پر مجهول شي بلکې طریقه بدلي تعذيبهم بالنا ورته وردان نه کوي چې اعتراف او یحترقو چې دې به اعتراف او یحترقو یا وي خره او سيزه امم بدنخلص شو السائيه غرضه لم مصوب تر عبارتنا اغه ودا حته سوف د اعتبار المفهم مخ کې بحث به اعتبار المصداق د وضاحت او اوس وضاحت دیده به اعتبار المفهوم نو مخ کې بحث به اعتبار المصداق مزغ صفاستایی او سوده لیدې درې یوته وي دویم ته عین ایدیا او دریم ته لادریا که چې دې هغه بحث نه شو اوس بحث کې په اعتبار د چا سره دیده مفهوم سره و وو صفاستایی او صفاستایی معنی سره نو دیوه اسمون دا نوم ده لیل حکمتی داغا حکمت د پارا چا غا موموخ ده. اغتی شیره موموخ دا غیر دا پارا نوم ده. نو اصل که مولانا دا سی مسئله ده که نا که صوفت صایی دا نوم دا دا حکمت دا پارا خو آغا حکمت چا غا موموخ ممو وهسل کې د ماوهه ند او ماوه ند او ما او وي بوتا نو شلا چی ګیلت او د ثروزرو او بو ورکلی شي نو سړی ته ښکاری سر اپکه سر نه نو دک رانګي دا شو کمام داسری سوفا صایا سوفا صایا یعنی حار سوف معنا حکمت حکمت معنا تر عربي ته کینه راخام صوف سچاته ویلکیږي شکمتہ صوف اس معنی مظہرت یعنی علم مظہرت صوف اس معنی علم مظہرت دا دته ډالاله چې د دې علم د دې لکه گی لټول سرو بو ورک شي دې ځان ته وای میلیار خو میلیار ندی سره ندی یا چې ځان ته سره نسبت کوي تاسو پوره شوکانم دانم دې داغه حکمت چې هغه ممواح دی او بناو بناو علم مزاخرف صوفت تا يمانا علم مزاخرف اغا علم بناوته علم بناه هو علم بناوته علم لأنه صوف ذكره صوف دا دي دا علم دا دي معنى سيونانا يكسي علم او حكمت او ستا معنى سرم او غلط ومن هو دا دينا اشتقات سفصتا دا دينا ده مستر جالی ده پا وزند ده حراجاتون سره این مولانا سوچ کوا صوف ساییه ده صوف مانه سه علمه او صاییه نو علم مواه مو، حکمت مواه مو، او علم مزاخراف آنگه علم چه جو جور شوه ده دی. ده دین روس تو ده بیا عربی تا رواهو نو چه ده لفت عربی تا رواهو نو پا اشتقاق جالی سر سخصتتون ده دین مشتق شون د چې تاسو تاسو کې آسي څه څه دي تاسو ولې قيادت حکم قيادت تاسو کې او دروغ وګوره زه چرګه خوری او چرګه او زه د لاس مات اخورم زه نه یم کول د دجاجه زه اکل له تا کېره د دجاجه او د دجاجه څوک اذ دجاده د عبد اسمت اخری نو حدیثه محمول شه بصغرا کی موضوع شه بکبرى کی کٹے کا نو دنیا کولد قادر دته کیا حیثیت تی نو د سپ ستد فلسف نہ د سپ ستتن قیاس حیثیت تی د دینه پشتقاق جالی ترسی شه شعر مستقصبید تور شو کرا لا کثنگه مستقشوی دا فلسفه د فلسف نہ فلسفه فلس د فلسفہ pleinementہ محبت منتق محبت حکمت فلسفہ محبت حکمت محبت منطق محبت علم او د دین بیا فلسفه مشتق شویلہ استقاق الجالی سرت نفسیی شعر فلسفه اے مالنا د فلسفہ نه ک څنګه فلسفه مشتق اده نو دک کرنگی در صفستا یون قیاسی سفستی سفستا داتی نتیشه مشتق سویده نو اڑان دینا به هر حال تروس پورې چکم رفتار شون نو منگ داو کچه حقایت داشیاو شده اول علمو بی ها متحققون علم وربانیم سینه متحقق نو پا دا غی سر رد پا دی دوا و فقرو پا چا مانوشو پا اولی سر پاینادیو اندیو پا بلی پلا ادریا پا دی باره رادوشو اسو فستایی بی حسب المصداق دریده دی اپا اعتبار دو مفهوم سر وضاحتو کا وصل الله تبارک بازار